Vítr, Peter, odkud vám ná vítr? Vítr, vítr, odkud vám vítr? Tři, čtyři. Budeme držet krok se světem. Budeme držet krok se světem. Budeme držet krok se světem. Budeme, budeme, budeme, budeme. Držet, držet krok se světem. A co uděláme nejdříve? Tři, čtyři. Zřídíme izbu Andyho Varhola. Zřídíme izbu Andyho Varhola. Zřídíme, řídíme, řídíme, řídíme. řídíme, řídíme, řídíme isbo andihova hola odkud odkud odkud vane vítr? Vítr, vítr. odkud vane vitr vitr vitr meškariok po razbidečin meškariok po razbidečin meškariok po razbidečin Víte, tady je vítr, oskuďte, vítr, vítr, vítr, vítr, vítr, vítr, vítr, vítr, Budeme, budeme, budeme. Ua. Držet krok se světem. A co uděláme nejdříve? Tři, čtyři. Zruší. Zrušíme izbu. Andy, ho, zrušíme izbu. Zrušíme, izbu, zrušíme. Zrušíme. Zrušíme. Zrušíme. Zrušíme. Zrušíme. Zrušíme. Zrušíme. Zrušíme. Zrušíme. Zrušíme. Zrušíme. that's what this is. se těším, až budu umírat, do smrti na to budu vzpomínat. Budu se válet na hromadě kypek, celoživotní zážitek. Nejlepší bude zůstat ráno v posteli, zítra ještě ne, to máme neděli. Nebo na ulici sebou někam šlehnu, do smrti už se nehnu. Sejde se spousta lidí a budou pofňukávat. Je to nesprávedlivý, takovej madej a Já už se může plákat. Počkám na léto, zaplavu do hloubky. Je to jistější než tlinem kohoutky. Řekněte jí, až se zima zeptá, že voda byla teplá. V pekle bude krásně teplo. Jenom abych to nezakřihl, nebyfouká stude nejvíte, než tam to radši hůzí. Sejde se spousta lidí a bude pofňukávat, je to nezprávedlivý, takovej mladý a už se může plákat. Sejde se spousta lidí a budou pofňukávat, je to nesprávedlivý takovej mladý a už se může plákat. Daj jas postać halek ja ja ja Daj jas postać kuku Pan i batsa baki sawi tak tam dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem Mojí tady vraki, skandujem, skandujem, skandujem. Nigde nejsou žádní kluci, nigde nejsou žádní hokej. Všude sami uniformy. Den zádne ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Uklidíme.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 Diskordy, zametám si to. Zametám si to. Zametám si to. Zametám si to. Zametám si to. Zametám si to. Zametám na chlep a práci, jeho je touhou jedinou. On hladov kráčí se a tam, on touží poznat svět. Až velký peníz viděla, on navrátí se zpět. Až velký peníz viděla, navrátí se zpět death would have some surprise Django Bars, Django Bars, Django Bars Go! Django Bars Go! Jenga balls, Go! Django Bars, Django Bars Go! I'm go so thirsty. I'm not sure Thank you. všechny všechno rá tě zbudí, Krásně je mi v lokálu, pivo, piju, pomalu mám rád a hlový. mám báječnou, klopím, se stečnou, jsem bláhový a tak si dám. Mám soužganici, silem toužem bolí tě má jediná. Tačná záhyba padla, pod stůl tvrdě dopadla, ta už má a tak si dá. Vám místo, kde bylo pravdu vám čistou. To Chleb na každéj bouře stál, kostel na každém rohu, za stupky je žítí. Tudy jenivem svou další pivo je totiž. Na světě je už jen málo takových míst, na než krásou se srdce srdci obyčejného úředníka zaplácá, tři, čtyři. To je prostě jeskyně, mají tam dva krápníky, na jednom se ní lebe na druhým, druhé žare a doby. se ní uchali. Bob Iru одну Yes If I did do see you I I Pochodujou u jezdkyní prco chudou. Na naši jenou chodou a vládí lišku z tvoj a vrtě můj jí zašli žrá. Já jdeme jen na kometáv, tak mi ani nedovat, a vrtě jsem chodem zašli Děsně verrek verech šlo lesem, tě sněme verech přišlo sem. by se vůbec nebály, a mu sežrály. Koně prusky jaskyně, mají tam dva chrápníky, na jednom sedí ve verka, na Lidičky, lidi, chtěl bych vám říci, co jsem viděl dnes na ulici. Bylo tam něco, něco pěkného, něco hezkého, no nádherného, ale neřeknu, neřeknu vám to, protože vy by které Člověče, čeče, če, chtěl bych ti říci, co se dnes stalo u vás, světnici, stalo se něco, něco hroznýho. Je to strašného, no příšerného, ale neřeknu, neřeknu ti to, protože ty bys zbytečně trpěl. Všechna zvířátka jsou teď tady a hádají se o své klady. Liška je chytrá jako liška, sova moudrá jako sova. Kočka přítulná jako kočka, jen ten pes skáče přes oves. Všechna zvířátka už jdou domů, nikdo nediví se tomu. Jsou to naši přátelé, tím je veselý, často musíme si spát, ve budeme si hrát.